2. Дід Чорнояр Коли дід Чорнояр оселився в Сухій Балці, не знали найстарші з мешканців найближчих хуторів та зимівників. Подейковали різне. Казали, що дід був січовим писарем у Олешках, але розсварився з січовиками і після повернення тих під руку гетьмана-апостола осів у степу на самоті. Інші запевняли, що старий водив гайдамацькі ватаги на правобережжя, а потім... Уходячи від ляської помсти і московської каторги, пішов із гетьманщини за пороги. Треті взагалі казали, що дід живе тут вічно, довше, ніж кам'яні Мамаї, що де інди біліли у степу. Але і перші, і другий, і треті сходилися в одному. Дід був характерником. А що інше могло спасти на думку будь-якому чоловікові при першому погляді на діда Чорнояра? Висушений сонцем та просмалений степовими, а може й не тільки степовими вітрами, був старий жорсткий, як воляча шкіра, з обличчям коричневим, немов руків'я у бувалої шаблі. Коли виходив дід із бурдюга, то тримався прямо немов сухий ясень, дивився гострими очима, що пронизливо й жахно блимались під густих сивих брів. Довгий оселедець діда від часу був уже не білим, а якимось пергаментно жовтим і спадав на плече. Один вуз був закручений за вухо, а інший, немов довга біла змія, лежав на грудях старого. Мало хто чув, як старий розмовляє. А хто чув, то й, мабуть, і перед смертю згадає цей голос, який, здавалося, не із грудей діда йшов, а з якоїсь глибокої і неосвяченої могили. Жив Чорнояр відлюдковато у невеличкому бурдюгу, обнесеному рідким тином. Бурдюг він побудував десь із краю балки поміж сухих дерев, так що у темряві житло діда можна було запросто прийняти за перекручений вітрами та часом корч. Але вночі до сухої балки міг потрапити хіба який чужинець, що заблукав поміж битих шляхів, Бо різне балакали довгими вечорами місцеві козаки і про цю балку, і про цього діда Чорнояра. Жив дід здебільшого сам. Іноді траплялося, що до нього прибивався якийсь перехожий. Бурсак, що тікав від ректорських різок на Січ, манрівний спудей, селянин, шукаючи заробітку в заможних козаків гречкосів, хіба мало люду завжди вешталося паланковими степами. Але надовго зоробітчани у діда не затримувалися. Кого гнав Чорнояр? Крутий на руку а здебільшого тікали самі, розносячи між охочими до різних чуток хуторянами дивні розповіді про самітника, від яких у мирних гніздюків мороз драв поза шкірою. За два роки до знахідки чабанами мертвого вершника якийсь спудей, пудей, прибившись навесні до діда, домовився з ним порядкувати за кількома вуликами і десятком овець, що складали все дідове господарство. Раз після різдва він забрів посіль до сусідського зимівника. Трохи підігрівшись і хильнувши горілки, він тяжко замислився, Сумно підпершись рукою, і коли господар налив йому другого Михайлика, малий Михайлик, хіба що тільки мізерний жидок утопиться, потрохи розбалакався. Старий, все мовчить і мовчить, і з кожним днем темний, як хмара ходить, тільки іноді по ночах з вовками і пугачами розмовляє. Господар зимівника, товстий козак Барило, недовірливо похитав блискучою головою, по якій немов свинячий хвостик вився кучерявий оселедець. І що? Сам бачив. І не тільки бачив, навіть чув. Спудей побожно перехрестився, а ще старий все сидить і древню інкунабулу читає. Водить сухим чорним пальцем по листах і читає. А від цього літери червоніють, як кров. Сам через вікон це бачив, а старий як мою пику помітив, то так зиркнув, що у мене, господи милосердний, спудей побожно захрестився, і знову надовго замовк. Коли Барила штурхунув його під бік, щоб заохотити до продовження розповіді, спудей перелякано сіпнувся, проковтнувши третій Михайлик, насилу заспокоївся і, похапливо хрумкаючи солоним огірком, кинув загадково. У ній усе, та ще у кобзі. Більше витягнути з нього так нічого і не вдалося. Одначе горілка додала спудею хоробрості і він, вже вирушаючи в дорогу, кинув. Ех, або пан, або пропав. Доберуся і я до цієї інкунабули. Добрався він до неї чи не добрався, ніхто не знає, бо потім спудея ніхто не бачив, хіба деколи, ніби схожий на нього чоловік у білій сорочці, йшов із сопілочкою ромаданівським шляхом, наспівуючи дивних пісень. Після спудея довго ніхто не жив біля чорноярого бурдюга, аж поки не осів там німий парубок, і, може, завдяки ваді своїй у діда і затримався. Утім, хоча старого й боялися, але без нього не могли обійтися. Чумаки, ладнаючись у путь, завертали свої межі до сухої балки. І отаман, разом із старшими чумаками, поштиво знявши шапку і витягнувши з рота довгу носогрійку, чимногрюкового рота, що криво висіли на рідкому тину, і довго чекали, поки з брудяга вийде дід. Тоді вони низько кланялися. «Здоров будь, діду! Наші голови тобі!» Дід, одягнутий у просту темно-коричневу свитку і високу чорну шапку з довгим шликом, тримаючи в руках довгий старшинський посох, з обох кінців, окутий сріблом, відповідав. «Ваші голови, чумаки! Побажай щастя у дорозі діду!» – рік після вітання чумацький отаман. І старий дивився на них своїми нелюдськими оком і махав рукою. «Дай Боже, товариство!» Задоволені чумаки клали до його ніг торби з борошном, пшоном і сіллю, тютюн, чверть з горілкою, загорнуті у полотно шматки сала і в'язки сухої тарані. Кланялися і швидко йшли до возів, біля яких напружено очікувала їх повернення решта громади. І поки довго валка реплячи, риплячий повзла угору, гору, дивився на них дід, спершись на свій посох. А ще бувало. Козацькі ватаги, збиваючись для гайдамацького набігу на правобережжя або для збройної мандрівки у Крим, наїжджали до сухої балки за порадою. І за велику честь і славу для козацького тамана було, якщо сам дід Чорнояр із ним міг перекинутися короткими словами. Сидячи у своєму бурдюгові, Дід знав усе. Деяка ляцька залога стоїть, чи не чатують татари у засідці на чорній переправі, або чи не задумали новопоселенці сербини разом із московськими драгунами прихопити ватагу після повернення. І вертаючись, гречно дякували старому, дарували найкращу здобич, але дід від усього відмовлявся і просив тільки, аби якийсь із козаків заграв йому на бандурі. Та ще залишали козаки своїх поранених. І дуже рідко бувало, щоб не повернувся козак живий після дідового таємного лікування. А як забрали козаки свого померлого від діда, то він казав «Над цим, дітки, вже не божа і не моя, а чорна воля висить». Тільки останні роки все рідше з'являлися козаки на подвір'ї у діда. Все менше ходили у походи, бо все жорсткіше стягувався московський зашмурк на горлі козацьких вільностей. Хіба навесні, як відправлялося військо низове разом із московською армією на турка, заїхав до старого сам кошовий атаман Калнишевський. Зіскочив із коня і, брязкуючи московськими срібними медалями на жупані, до діда у бурдюг пройшов. Довго вони говорили, поки джури тримали баского атаманського коня у поводу. Потім почули джури гнівливий вигук кошового і схопилися за шаблі, але той сам вискочив. Обличчя його було бліде, як у мерця і рот під довгими вусами люто зчеплений. Довго плутав отаман вуздечку, заскочив у сідло, зірвав із пояса великий гаманець із золотом, кинув на дідове подвір'я і майнув у степ. Коли курява за вершниками зникла, дід Чорнояр ткнув посохом розшитий бісером гаманець і кивнув німому. "Кеню Дніпро! Німий слухняно підібрав тяжкий мішечок, в якому золота вистачило б на п'ять добрих зимівників, пішов до Дніпра і жбурнув у воду. Там, де воно шубовснуло у темні хвилі, піднялася густа хмара пару і полетіла кудись немовне золото це було, а розпечене вугілля. Ось до кого повіз знайденого вершника Чабан Трохим.